Це ж треба було чекати аж 50 років на таке історичного значення відкриття. Під статтею також надрукували звернення ОУН 1943 року. Довкруги дивізії СС Галичина з бюлетня ОУН, що забрало цілу велику сторінку. Кажуть, що в Україні криза на газетний папір. Це ніби доповнення до того, що було раніше надруковане у цій газеті в інтерв'ю з Василем Куком, останнім командувачем УПА. Де Кук заявив, що створення дивізії Галичина було злочином проти українського народу. Чи може хтось порахувати, хто і скільки злочинів вчинив супроти українського народу? Оце все пишеться, незважаючи на те, що група депутатів 239 чи вже 242, у Верховній Раді ще перед 50-річним відзначенням дивізії так і не визнала у півців учасниками національно-визвольної боротьби. Бо як за їхнім діалектично-матеріалістичним поняттям можна визнати таким того, хто боровся проти більшовизму? Були оголошення, щоб маніфестувати проти маршу дивізійників, хоч такого ніхто не планував. Заплановано було конференцію, концерт, прийняття. І це все, що мало відбутися в будинку офіцерів. За кілька днів перед відзначенням Управа спілки офіцерів України повідомила, що зали до диспозиції в будинку офіцерів на суботу нема. Проте науково-практична конференція та концерт відбулися, як було заплановано, в будинку художника. На конференції – Головував голова Всесвітньої Української координаційної ради і голова Товариства Україна поет Іван Драч, який сказав коротке вступне слово. Доповіді виголосили Святомир Фостун з Англії про історію дивізії, генеральний секретар СКВ Василь Верига про успіхи і досягнення дивізійників в цивільному житті та їхню участь у громадській діяльності. Професор Віктор Коваль з Києва. Про дивізію і російсько-українські стосунки. Були інші виступи, довші і коротші. Були привітання від недивізійників і дивізійників. Між ними. Начальника соціально-психологічної служби Збройних сил України генерал-майора Володимира Муляви. Колишнього президента УНР в екзилі і голови ОУН Миколи Плавюка, голови Київської спілки офіцерів. Демонстрантів проти дивізійних відзначень видно не було, ні сліду. Чому? Чи не було відваги? Може тому, що не було загальної підтримки. Чи може така аргументація немов за більшовицького панування непомильної партії ще когось може переконати? Треба навіть сумніватися чи вона переконлива для авторів таких статей та закликів. Може і погано, що не було демонстрації, бо інакше народ зміг би побачити по телевізору, хто є хто. І все ж таки спілка офіцерів України подбала, щоб у кожному автобусі у Львові і по дорозі до Києва, і у Києві було по двоє офіцерів для поради і на всякий випадок. Не залишила нас охорона на призволяще і у Домі художника. Там були обсерватори у мундирах і цивільному, щоб громадський порядок не був порушений. О полудні я став перед дилемою. Іти на продовження конференції та концерт для дивізійників чи на святкове засідання Верховної Ради з нагоди другої річниці проголошення незалежності і на концерт у Палаці культури куди я задарма отримав два квитки. Мушу похвалитись, що загальнонаціональна відповідальність перемогла в мені провінційно-дивізійну, і я пішов на святкове засідання. Таких, як я, було більше. Але ми ще після Палацу культури встигли захопити кінець концерту в Домі художника. Нас четверо, і ще одна жінка зупинили цивільне авто, Пхалися в досить малу середину, як оселеці до бочки, переплітаючи ноги з руками, і якось щасливо доїхали до будинку художника. Є добрі люди в Україні. Виступав мішаний хор Гомін з Києва, заснований фольклористом Леопольдом Ященком в 1969 році. В 1971 році він був ліквідований брижнівцями. Але в 1984 році народився вдруге. Хористи, повбирані в комбіновані народні строї, хто яку мав вишиту сорочку, звичайні штани, жінки в баровисто-кольорових спідницях, в босоніжках і черевиках, деякі в чоботях різного середньо-старшого віку співали із завзяттям і від щирого серця. Цей хор славний ще тим, що перший почав співати стрілецькі і національні пісні в Києві, а під час кампанії-референдуму їздив по селах і колгоспах. Проти нього партійні діячі організували, як колись за царату, чорні сотні для погромів. Не пускали до сіл, не шкодували стусанів і копняків, але завзяті хористи й хористки – Незважаючи на всі незручності, погрози й побої, далі їхали в свою путь, як колись три царі до Вифлеєму. Хористи мають бойовий досвід, вартий дивізійного. Відзначення успішно закінчились, хоча ще два роки тому взагалі не вірилось, що таке можливо. Було відносно багато репортерів, як у Львові, так і в Києві, навіть за кордонні радіорепортери. Брали інтерв'ю в учасників. Велике зацікавлення, мабуть, ще через оцю контроверсійність, немов дивізія була єдиним легіоном у чужих уніформах у всій історії людства. Не все йшло згідно зі встановленою програмою, але все вийшло набагато краще –